Beraz, genuen bezala Juan Carlos Itza gerren Donostiako alkateak adierazidunez, "Ez da Donostian seseneketa gehiagorik izango aurten amaituta, beraz Ilunbeko sesenplazaren akordioa eta dirazidunez ez du ba beste seseneketa enpresarekin enpresarekin ba, berrituko. Seseketen aurkako ba diskurtsoa eguneko egunean ba duela dirazi du." Eh, e, hauen ondotik en ba Azki ekintza elkarteko litekin hitz ba, egiteko aukera izango dugu telefonoaren e, bestaldean bai dugu keixo arratsdianan litite. Bon zezeketen bueno, inguruan mono e, bueno, sarritan mintzatu bana e, antzeta irratian e, Kataluniako kasua hegoratu dugu bere garaian honen e, inguruan aritu ginela, baina orainoan berriz bat donostian e, bueno, ba, baita ere, Herriko txaren aldetik e, ikusten dagoitare posizionamendu bat ez da. Bai, posizionamendu izan da, baina Jozoritxar ez izan guk uh -huh. e, ez preo genuena. Naiztapiluko batzuk izan e, zelenketen kontra da duela, guneko egunik entzun e, posizionamendu garbiago bat. Zelenketen kontra da duela ez da karrikarrazoi ekonomikoen gatik, baizik eta etikoki ez delako justifika garria. Eta hori bota dugu pizkoa faltan egun hauetan. Nahiz eta azkenean pizkoa gehiego gustuen alkatea, baina orokorrean, beraiekuneko ditugunean milerak ikusi dugu eskasi hori, pizkoa bat e, etiko ki posizionatzea, zakar ekonomikoki. Uh -huh. Geru gero baita ere, bueno, izan den e, bueno, eh salaparta eta kagarriata, es, presioa, eh presio hori ari naiz. Bai, e, claro, ez ezazu ber hemen seculako e, interes ekonomiko eta politikoa da dela nenatzen ez duaztu bergenez zen plaza izan zela e, politiko batzuen esku izan zen e, proiektu bat, nahiz eta herritarrek ez nahi izan aurrera eraman, aurrera eraman zen, herritaren borontaren kontra. Eta hartuan, gara, sekulako eskandalua das, e, orain, azkenean, herritarren e, hitzabeteko eta logikoa den bezala ba, politikoa politiko dute nahi. Uhum. Eta erbituntza dira gainera... Baitikoa bildurean kontra erabiltzeko arma oso poteritxua uh -huh. e, Azte nagusi horretan zoe baitarek, kalera atera zarete ez da? Ba bai, kalera atera gara eta segure errebinikazioak ez dute arrazoik galdu, batera arrazoik galdu Zergatik, e, zuelako hurra ungo aurrera, sezenetak ez egitea ez du esan nahi, dezagertu direnik ez da gutxoa oik ere Edo zein, mendi bihurtu barru, etorriko balitz Edeste partido politikoa eta erabakikoa luzezenketak egingo direla ba, Erginda itezke, eniungo arazori arraz, gabe Horregatik eskatzen duguna da, posizionamendu ba, e, udaletxan egotea ia, postura ofizial bat Eta ez izatea e, partido politikoaren arabera bezik eta Udaletxo osoak eukitzea ja gauza senduago bat Hau da, donostia antitaurina deklaratzea eta ez inoiz gehiago euro bat zuzentzea zen uh -huh. hori da eskatzen duguna ez bakarrik bi urtotan ez zuzentak egitea beste inoiz gehiago ez egitea dan ustean uh -huh. eta, eta zin izatea txera beltatzea horrekin uh -huh. behar bada erabaki esen dobat e, hartu beharko zen euskal autonomia erkidoan e, eusko jaurlaritzanen aldetik behar da.: hori izango zen erabakirik e, txaloa garriena hau uh -huh. da katalunian izan zen bezala nienko barcelonar eta uh -huh. aurinua izendatu zen Eta etxen, diru publiko ematen hortarako, eta ondoren, Katalunia bari, Katalunian dudokatuziren zezanketak. Baina, ikusten dugu, hori oraindik horrendik, pauso batzuk falta direla. Horregatik gaude, donostiarekin, donostian ditaburina bilakatzeko borrokan. Uste dugulako, donostia erortzen baldin bada... Eskalatoren mirarki dugu airortzeko, probabilidadan, eh, kondiak daugela. Uh -huh. Horregatik gaude, gaude, donostiarekin borrokaz, eh. Bainera ikusten dugu, eh, gauri, errexaua daukagula, donostian beste iri baino.: maino. Pauzo bat izan daiteka edo daugabe, e, bilboko aste nagusian e, bueno, e, gaude, edo daude, e, zue baita ere, kalera terasarete, bilbon baita ere, bazen zenketak zaratzeko ez Bueno, Gugu onkrutu eki ez beste elkarte batzuk atzera behira, Bilboko elkarte batzu, ezkenen bon, berdainagatik borokatzen ari grabenak. Uh -huh. Eta, bueno, e, ba, bueno ba, Bilbon, donoste moen niko erako ragoa dago, ba, bueno, benne ube beti eki duelako zezenketen aldeko postura bat, nez eta ezan publikoki, bere aien... E, Ba, ze asko, politiko asko que ikusi zenizke ikusi giralako representetan atutxa bera eta bueno, beste atutxa eta gero, bueno, ez dakit peribirretzer ikusten uh -huh. da, eta bueno, egon du dira politiko batzuk atera dien askenretan. Eta eta bueno, xa utez Aziz, mm -hmm. PNB gazulein, ez zenketen kontra egin Bueno, ba, ikusi beharko dugu Baimendiko gorrera baitare Donostiako derriko etxean e, Zenoko pausoak ematen e, dituzten e, Bueno, ba, ipatu dugu Gutxeneze agerraldi honetan Aipa benbate eginda Ez da berriz ere kontraturik egingo Ezenpezarekin, bai. baina ba, Aipatzen duzun bezala ez, diskursoa borobiltzeko Baitare, oraindik dik pauso batzu gel, gelditzen bai. dira ez da Naiko agonuzke, Pizkal, ba, e, balentera gehiago Eskatzea uh -huh. partido politikoa eta politiko, politiko guztiei eh justizia guztiak igustizia dira berdin daiteke ezkin justizia hokie eta matrismoaren kontra posizionatzen diren bezala, animalikiko respetazioaren kontraere posizionatu berkoligateke. Eta zeneukenekazkenek aipanen bat, esatea, e, gipuzkoaran, euneko iruroita mabia, zazenketen kontra dagoela, gaiu egin zuen e, sondeuaten arabera. Eta horregatik eskatzen dugu donostian egitea erreferendum bat, erreferendum vinculante bat, eta herriaren itza behingoz ea respetazia hori eskatzen dugu. Uh -huh. Gooratu barra dugu, zazenketaz gain baitare, bueno, Euskal Herreko hainbat bueno, txoko goztietan erriko bestak ditugula, zuzenak ez, baina bado de baita ere beste herrietan animaliak erabiltzen dituzten, bueno, ba, horrelako eh, erriko bestetan, ez? Eh, animaliak erabiltzen dira eta hori hor jarraitzen du, egura hori horrela jarraitzen du baita ez da. Bai, zoritxarrez e, ematen du, e, ez gara lauskaldunak ez alimagitugu animaliak erabiltzen, eta bueno, nik uste dut, zen tradizio bezala, E, Eralatzen Juan de la demura erekin, eskal kulturak ere pausu batzuk unberduela eta lehenengo refleksioet egon berduela Tradizio zateragatik sat ez dut esan nahi hona denik Tradizio kaltegarri asko daude, egin behar dena refleksionatu pentsatu zergatik egiten ditugun gauzak Eta ondo ezagun etikoki guztifikatza garriak ez diren gauzak ez, ezabatzen Juan Berdera gutxinaka gutxinaka Eta denek egon berdu esfortzu bat. Uhum. Bueno, bai zoiekin galditzen gara lide eskarmila gurean izateagatik Ba, ez